Inilah tanggungjawab lelaki dan wanita dan kanak-kanak kita. Tetapi, kita telah buat kekurangan dalam ini. Ialah maafkanlah kami. Kita minta maaf apa-apa yang kita, kita meyakin, kita meyakin bahawa Allah akan ampunkan kita. Dan masa depan apa kita nak buat, jadikan usaha ini cuma usaha kita. Jadikan usaha Nabi cuma usaha kita minta maaf Allah subhanahu wa ta'ala bila kita minta maaf Allah akan bagi kita hujan yang banyak Allah akan bagi kita harta Allah akan bagi anak laki-laki Allah akan bagi kita kebun Allah akan bagi kita anak sungai minta ya tiap hari meminta maaf. Ya maaf untuk kerja apa kamu hantar untuk kerja apa yang kamu hantar kami Ya, macam mana Nabi dan sahabat telah buat, kami tak maafkanlah kami ya Allah. Maafkan kami. Dan maafkanlah semua orang Islam di dunia. Mereka yang telah mati pun maafkanlah mereka ya Allah. Al-Ilahi Allah. Bila kita ucap saja ilahi Allah. Semua dosa-dosa kita semua diampunkan. Bila ucap sajalah dahil Allah Semua dosa-dosa kita telah dimaafkan Dan Allah Ganti dosa dengan pahala Anda akan bagi pahala Ganti Bila kita kata Bismillahirrahmanirrahim Dalam Bismillahirrahmanirrahim Bila kita ucap itu, Bismillahirrahmanirrahim Allah selamatkan kita daripada dan dalam bismillahirrahmanirrahim ada 19 huruf Allah ta'ala bagi kita pahala 76 ribu Allah mampunkan 76 ribu Allah bagi 76 ribu pahala dan, dan kalau ini diganda dengan 490 juta kali, akan jadi 3 tiga trilion lebih dosa diampunkan. Pahala kita dapat derja ditingkatkan dan, dan ala bagi pahala 3 trilion lebih pahala 3 trilion dosa diampunkan. Dan darjah ditingkatkan. Tuleh dikluar jean Allah. Itu baca bismillahirrahmanirrahim sekali. Bila kita ucap saja, Allah ilah ilah Allah. Allah Allah. Allah ampunkan semua dosa kita. Dan Allah Taala bagi kita. Allah ampunkan dosa kita. Dan kita telah bermaksud dalam perlindungan Allah. Tak perlu beri siapa-siapa. Tak perlu apa-apa. Allah tak payah senjata. Tak payah senjata, tak payah apa-apa. Kita ucap lah ilah ilalah. Kita sudah masuk dalam perlindungan Allah. Ini perkara yang pasti. Tak perlu senjata, tak perlu siapa-siapa. Bila kita bergerak dengan kalimah ini. Tersedia orang lain untuk bergerak dengan kalimat Allah akan Pelihara kita Macam mana Allah pelihara Nabi-Nabi Macam mana pelihara Rasulullah SAW Semoga akan buat insyaAllah Ya Allah Untuk berusaha sama sampai kiamat Ya Allah bantulah kami dalam keputusan kami Allah bantulah kami Dan Buat insyaAllah InsyaAllah Semua orang Islam di seluruh dunia maafkanlah. Ya layanan Orang yang beriman Jadikanlah mereka pun orang beriman Mereka jadi Kita boleh cakap kebaikan orang Jangan mengumpat Jangan bergaduh Jangan mengumpat Jangan menggaduh Dan jangan kita tepuk orang lain Bila kita datang ke masjid Bila kita masuk saja masjid Negara-Nakala telah, telah mula Layan kita sebagai tetapun dia Apa-apa kita minta kepada Di mana kita ada masjid kita jadi tetamu anda. Berapa kali kita datang masjid, kita jadi tetamu anda. Dan kita masuk masjid, dan duduk masjid, dalam masjid sudah jadi orang yang duduk bersama dengan Allah. Kita kita bergembira. Saya sedang pergi ke rumah anda. Saya sedang pergi ke rumah anda. Saya sudah pergi ke rumah anda saya minta Allah bagi itu menggembira. apa-apa keperluan jangan pergi kepada siapa-siapa jangan pergi kepada orang yang ada harta jangan pergi kepada harta orang yang ada harta jangan pergi kepada orang yang ada pemerintah. pemerintah, terus pergi ke masjid Semaya Allah Allah Taala akan begitu gembira yang hamba aku datang ke rumah aku untuk minta daripada aku Allah begitu gembira masuk ke masjid Kita ulama ikram mereka kala bila kita ziarah ulama Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata bila kita ziarah ulama kalau musabah dengan ulama seolah-olah kita musabah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bersama dengan ulama seolah-olah bersama dengan Nabi bersama dengan Nabi hari kiamat Allah akan bagi mereka duduk bersama dengan Nabi di para masyarakat Bila kita ucap Assalamualaikum Allah akan bagi kita pahala satu tahun Bila kalau ulama gembira dengan ini Allah akan satu malaikat Yang mana sampai kiamat dari istighfar untuk kita. Allah kamu utuskan satu malaikat. Malaikat untuk jahara dan ulama negeri dengan no